ci că a fost odată un rus pe care îl chema Ivan. Și rusul acela a fost din frage de fruncie în rândul oastei împărătești. Și a slujit el cu cinste de mulți ani până la bătrânețe. Și mai mai lui, văzând și-a făcut datoria de ostaș, l-au eliberat din oaste, cu arme cu tot să se ducă unde o vedea cu ochii, dându-și două monede de argint pentru cheltuială. El mulțumit și, luându -și rămas bun de la camara săi, porni la drum cântând. la parte din drumul ostașului ăsta care vine cântând să nu dăm de bloc cu el. N Ai Sfinte sfântete. De drumețul care cântă să nu te de. Ostașul ăsta este un bun la inimă și milostiv. Are numai două monede de argint la el. Vrei să încercăm? Da, Doamne. Hai. Fă pe cerșătorul la capătul ăsta de pod da, eu la celălalt. Da. Să vezi cum o să ne deam în două monede de pomană, Pietru Da, Ai... da mă și pe mine. Cine? Ce? Ia, dar ce-l ah. Ia ca un bătrânel necărjit. Fieți milă, voinice. Cine omule, Cine moneda asta și să vii toți! Mulțumesc din inimă, ostașule Mergi sănătos <trui> Aoi, pe mine a făcut bine zece pași Că văd un albăț în sărmăn Vai de capul <trui> lui pe de, de bătrânețele mele Ajută-mă cu ceva Ține moneda asta de argint Dar din dar se păcerai Dumnezeu mi-a dat eu o dau și Dumnezeu iar mi-o da. Care de unde? Că bine zici, omule, așa să fie. Zia bună, moșul. Drum bun, ostașule. Doamne, într-adevăr, sute bun are omul acesta. Trebuie răsplătit pentru fapta sa. Am eu grijă de el, Petre. O să-i apărem din când în când în cale aici colo Și o să intrăm în vorbă cu el. Mm-hmm. Cine ești tu? Eu sunt unul din cerșătorii pe care i-ai milostivit la pod, Ivane. Ah. Și cine dă sărmanilor, împrumută pe Dumnezeu. ia monedele astea de argint că eu și bătrânelul ăsta n-avem nevoie să, să trăiești, fiule. Afla cum, Ivane, că eu sunt Dumnezeu, Uf. și el e Sfântul Petru, ah, căruia am vrut să-i dovedesc cât de milostiv ești. Doamne! Doamne, iartă-mă pe mine, păcătosul! Ivane, tu poți să-mi ceri orice pentru că tu ești un om cinstit și darnic. Doamne Dumnezeule, cad la picioarele tale! Dacă ești cu adevărat Dumnezeu, cum zici, rog-u-te, blagoslovește turbin turbinca asta ca să poți vărând trânsa pe cine i vrea eu și să nu poate ieși din ea decât atunci când o îi spune eu. Fie, Ivane! Așa cum vrei tu. Mulțumesc. Îndeplinească-se voia ta. Iar când te-ai săturat de umblat prin lume, atunci să vei să slujești și la partea mea, că nu-ți va fi rău. Ah, cu toată bucuria, Doamne, am să vin negreșit. Dar acum mă duc să văd ce-o să-mi picia la turbinca. Du -te, du te omule. Și nu uita ce ți-am spus, Ivane. Vă las toți simțile voastre. Să Sănătate. Că i var mai departe în drumul său până ajunse dinaintea unui porți boierești. adihnească în casa de oaspezi din fundul grădinii. Am înțeles, am înțeles. Casa de coro, cântuie necuratul. <gântuie> o să ai de furcă la noapte oaspetele nostru. Acum o să vedem care pe care. Ori draci pe el, ori el pe ei. <gântuie> Și, oh, oh. Ia sa ma curg eu in patul asta. Sai sa vedem cum saltam? Aici. Sa am punc cu cele două monede de argint sub cap. Asa, si o sa doam liniștit? Acum sa sting luminarea. Nu, mai nu. Apa, si sta? Acum sa zing! il y a la meilleure Iată, om să se Căci cum a stins lumânarea, odată se pomenește că îi smucește cineva perna de sub cap și o aruncă cât colo. Ivan atunci, punând mâna pe sabie, se scoală repede, aprinde lumânarea și începe să caute prin toate ungherile camerei. Cine, cine, nu văd nimic. Ori asta necurată, ori s cu cutremurat pământul. De mi-a strâit perna de cap. și eu caut amințit de oboseală vinovatul. Ah, dai că am să mă cur din nou, nu mă cur din nou, să-mi plâng oboseală. Lăuși, lăuși, își afaca toți dracii. Păi stai dar am de cojocorul, ci găltoaca! Pașul la curbinca! Pașul! Pașul! Pașul! După am curbinca, la gura! Așa! E, acum pot să mă Poi, mai În zori, cocoșii cântau când Ivan se trezit odată. O la în cap și si face atât alarmă. Nu se băteat. I-am prins niște iepuri și am de gând să i jumulez. Ce, ce gârlăgia asta, oameni buni, a? A, Dracu, a, dracu știi ce are omul asta, Și ca prins niște iepuri și vrea să i jumulească, tertal Te dumneavoastră boierule. Iaca, ca boierule, cu cine m-am luptat eu toată noaptea? Yeah, yeah. Și am curățit casa de dracii pe care vi-i aduc floconi din de dimineață. Poelule poruncește să-mi aducă niște vergele, să-i bat, să pomenească cât ori trăi, că o dat peste Ivan, robului Dumnezeu. Bine, Ivane, o să-ți aducă vergele câte vrei da. și fost datoria cum știi, că apoi te voi răsplăti. Da. După ce Ivan primiu un car plin cu vergele, le legă cu meșteșugul știut și apoi începu patima dracilor. Deslegă el turbin ca în fața sătenilor și luând pe rând cât un drăgușor de conițe îi bătu cu vergelele de le pielea. Și după ce îi răfui bine, le dădu apoi drumul amenințându-i să nu mai treacă pe acolo niciodată. Ce vom avea? <răție> <gri> <gri> Dumnezeu să te ocrotească, Ivane! De vrei, poți să rămâi aici? O să te răsplătesc, cum se cuvine! Nu, nu, <gri> boierele, nu, nu! Eu mă duc să slujesc pe Dumnezeu, paratul tuturor! Mi-au sabia, turbinca, aranista și pușca și pornesc la drum! Pe, du-te cu bine, Ivane! Drum bun! Drum bun! Drum bun, oameni, să războși! Cu bine, oameni Cu bine! Dumnezeu. Bine, Dumnezeu. Dumnezeu. Și mersi i vance, merse, întrebând din om în om unde șade Dumnezeu. Dar toți, pe cât se întreba, tădeau din umăr, neștiind ce să răspundă la așa întrebare ciudată. Într-un târziu, scoțând-o iconiță din sân și sărutând o pe toate fețele, se pomeni ca prin minune la poarta raiului. Și nici una, nici două, odată începu să bată în poartă. Ia-ți de pe Care eu? Eu, Ivan! Ce ce vrei? Sau bă ce o cheste? Nu, Ivan. Văd uh, că este. Nu-i. Uh, Lăutar sunt? Nu, Stivane! De unde sunt? În ia, Ivane. Păi, e, mai... gata, e bine. Dacă -ă, ce sunt și lungi mai pe aici, pe iulă, păi atunci mă duc la poarta Și o să mai lungim vorba aici cu. Eu acolo mă duc! Și porni grăbiti Vans pe poarta iadului, unde când ajunse, de grabă începu a bate și a striga. Ei! Stă-mă, este? Este! Văd că este? Este! nu Pătră, n-ară, n bine, bine, aici! ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Hai! ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Veţi pe bine, măi, bine pe că eu sunt maghiuţă, mă iub eu la <îns> mine. Ce să ne facem, frate, Noi de ce ce Nu şi-ţi dată, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, Чи То, что ты хочешь, да, да, путь! Да, да, да, да, да, да! Да, да, да, да! Да, да, да! Да, да, да! Да, да! Ia, ca daciopru. Daciopru, hai. Vreau să-ți dau cu mine, dar mai daci și-a apărut la poarta ea, nu-i nu e frică de nu e frică, Aduce-ți-mi de grabă o putină, o piele de câine și două bețe, să fac o jucărică, cum știu eu. Și-a guspii la de aici, pe oastelele sa nepopați! Bine, zic, carauții, așa pe de și început să bată în ea. Ia! La ce supună! șate bate toba! Ai mei, mă cheamă -nice. Trebuie să-mi iau arma și noi sau să plec, plec la oaste! Cu bine, măi, dragilor, Cu bine! <mune> elote Așa am scăpat de Ivan, am coborut poarta și l-am alungat din iană. Pe Ivan cel nătred. Ah, ce bine, ce bine că am scăpat de el. Nu știi ce mai poate yana. Ce, ce nu știi? Ce mai poate yana? Ce, ce nu știi? Ce mai poate yana? Ce, ce nu știi? Ce mai și, văzând divan că poarta este ferecată și că tracina au de gând să deschidă, porii din nou pe poarta Raiului să slujească pe Dumnezeu. Și si cum a ajuns la poarta Raiului, se puse de strajă zi și noapte. Și nu după multe vreme, văi la poarta raiului și moartea, voi să la Dumnezeu pentru a primi porunci. Ia, zi, te nu știu, las că mă duc eu și o să-ți adică răspunde. Alău, Ivane, mă duc eu. A, ia, pașol, na, turbinca cu fană moartea. Așa, acum, după ce te-am băgat la loc sigur, ia să-mi leg eu turbinca și să o atârn copacul ăsta. Și acum ia să bat la poarta. Tu ești Ivane? Da. Te-ai săturat de un blat prin lume, Ivane. Sinte, Petre, m-am săturat. Ei, și ce vrei acum? Ei, vreau și eu să mă duc la Dumnezeu. Bine, Ivane, du-te, du-te, fiule, nu ți-e oprită gale. Nu știu dacă ai știință orba, dar eu slujesc la poarta raiului de multă vreme. Și acum a venit moartea să întrebe ce mai are de făcut. Ah. Spune, Ivane, din partea mea, că poruncesc să moară numai oameni bătrâni, așa ca tine. Ca mine? <coughs> da, bine. Mă duc să-i spun cum mai poruncit. Doamne, dar rog te să-mi fie îngăduiți măcar trei zile în care să-mi grijesc sufletul, să-mi fac racla cu mâna mea, asta slăbănoagă, și să mă așez singur în însa Bine, bine, Ivane. Așa să fie. Dar acum dăm turbinca. Nu mai ai trebuință de ea. turbinca? Da... E, iau dacă stau să îmi fac socoteala, cu ce m-am ales eu cât am trăit pe lumea asta? Păi, nu, asta am fost de mic copii. După aia am umblat, ia așa, teleleu. M-am dus la rai, de la rai la iad și de la iad iar la rai. Și tocmai acum, să n-am nicio mângâire. Rai mi-a trebuit mie la vremea asta? E, așa pățești dacă te strici cu dracu. Aici, la să de căcius de rai, vorba vală goală, trăiesc-te ușoară. Șezi cu bani în pungă și duci dorul la toate cele. Mai mare pe pedeață decât asta, nici că se mai poate. Mai ai puțin de trăit și te-ai dus, mă, Ivane, de pe fața pământului. Oare nu-i te făcut, roșie? până mai vreme. Ia că, că, oh, Stai că i-am dat de miște suc. Mai întârzia Ivan cât să se fi gândit la toate acestea și se-ntoarsă la poartă unde l-aștepta moartea. Ivane! Ei, Ivane! Gata ești de drum lung! Ocoană, gata! Oh, dacă ești gata <laughs> Așa să te mai repede în raclă Că n-am vreme de pierdut Nu că bă, așa, ce... oh, Nu așa cu fața în jos Dar cum într-o oh, Arătă de mine și de mine Dar atâta lucru nu știu, adică... vede că nu mai deblăc să vă tii Să-i ținu toată viața Ia puși de acolo Să te eu! Nu te priceputi, mai ești, Ia minte la mine, iubane! Ia oh, ah, Așa, Asa, te stă în rată! Nu e sigur Te-am la strântoare! Așa. Da Dă-i da ușură că acum îți pună și lacătul ăștia. Așa, ah, n-acăt am De-acum, du-te pe apa zâmbetei. Mi-a luat el Dumnezeu Turbinca din pricina ta, dar ți-am venit și eu de hat. Și după ce puse moartea pe apa sâmbetei, porni mai departe Ivan pe drumul său până ajunse printre ei lui și acolo a trăit Ivan cel fără de moarte veacuri nenumărate și poate și acum a mai fi trăind dacă n-a fi murit. Dar de pățanile și năzdrăvănie lui s-a vorbit mult și prin multe locuri, până au ajuns și până în locurile noastre, despre care vă povestesc și eu acum.